Vi är himla stolta att kunna meddela att Skolsverige-podcasten finns numera på iTunes, Soundcloud och skolsverige.com. Precis. Och på vår hemsida skolsverige.com, där kan man se allt om hur det går till om du vill vara med och bidra. Man kan bidra med att skicka in bilder på sin skola till vårt omslag. Man kan vara med och skicka in elevkrönikor, man kan vara med som gäst. Allt det här kan du läsa mer om på vår hemsida skolsverige.com. Ja, och det här är podden om och med hela Skolsverige eh, Och du och jag, det är Karin Berg och Jakob Mölstam Vi är lärare, båda två Du är på Skiljerska gymnasiet i Göteborg Och jag är på Jonseredsskolan i Partille Och idag har vi för första gången med oss en gäst Ja! Mm. Och den här podden funkar ju så att Först har vi lite korta nyheter Sen går vi in på dagens tema Som vi har kallat Skarpa projekt Inte superskarpt själva det tema Men det är en annan grej Och sen på slutet har vi en elevkrönika men först de här korta nyheterna då. Mm. Och då har jag en grej som jag hittat som är, när vi spelar in det här helt pinfärst det kanske är som mest gamla grejer som kommer ut, jag vet inte. Men, men hur som helst, eh, Apple, de har ju i sina iPhones och sina iPads den här funktionen Siri. Den här smarta prattjänsten som du kan prata till och så svara den. Jag måste säga Jakob att mm. jag blir väldigt, väldigt glad att du förklarar. Jag har ju läst om Siri väldigt mm. länge. Och, och då tänker jag hela tiden på mm. det barnet som borde träffa upp här hos mig. <laughs> jag, jag, mm. Så jag, jag har inte riktigt hängt med. Nej, nu så igen. barnet en trappa upp från dig. Hon pratar nu numera svenska. Det är det som är grejen. Det är att coolt alltså. Siri, och de har på att släppa i version 8.1.3. Så kommer Siri kunna prata svenska. Vilket är jättegott. Då kan man på allvar börja använda den i skolan och så också. Och jag tänker att det är jätteintressant. Så det om eh, det i alla fall. Jag har inget alls så fräckt. Jag har läst tidningen. Malin Lärnfält har skrivit eh, i ett borstposten. Hon har liksom hakat på den här föräldragrejen som vi hade uppe som tema. Alltså ja, man det knäller på föräldrar som knäller. Ja. Mm. Och nu gnäller hon då tillbaka att hon måste minst sand få gnälla. Alltså det är klart att man måste få, få hävda sin rätt och ställa frågor till skolan och sådär. Mm. Men då är ju rubriken, och nu kanske inte Malin har satt rubriken själv. Mm. Men hon har i alla fall, eh, rubriken är mm. skolan måste tjäna sitt förtroende. Alltså jag är, en på, jag, jag är med och driver min skolas Facebook-sida. Mest föräldrar, det är några där. Och då lade jag ut Skolverkets stödmaterial för föräldrar. Specifikt om så här vad man behöver veta om särskilt stöd och rätt till särskilt stöd. Och jag tänker att det gör jag för att jag vill att föräldrarna ska ha bättre argument. Och för att de ska fråga mer och för att de ska vara liksom mer ifrågasättande. Och det gör jag ju för att höja vår förtroende hos föräldrarna. Mm. Och då tänker jag att så här... Det är ju tvärt emot vad hon pratar om. Hon pratar om hennes grej om att, säga att man måste förtjäna. Jag tänker ställa frågor. Jag tänker gnälla till dess att ni har förtjänat mitt förtroende. Det antyder ju att när man har förtroendet av föräldrar. Då slutar de ställa frågor. Och mm. det är ju jättekonstigt för att det är ju ingenting man vill. Ja och jag tänker att, att det, blir, det blir en väldigt konstig mm. diskussion. Och sen det här att föräldrar behöver slåss för sitt barn. För hur skulle det se ut om barnen? Men jag tänker ju att vi har ju lite sådär. Ja... Men, men, men ja, men det är ju så att det är väldigt många föräldrar som slåss för sitt barn som kanske inte behöver särskilt hjälp som gör att de ja, barnen ja. som behöver särskilt hjälp inte får det för att man har fullt upp med att stoppa de föräldrar som skriker mm. högst. Eh, men, bara en... För att är den här frågan, det känns lite konstigt att, helt eh, plötsligt en grej vi måste debattera. Får föräldrar ifrågasätta eller inte, jag eller nej? Kanske. Är ni mer intresserad av vad vi tycker om just föräldraengagemang kan man lyssna på avsnittet för föräldrar. Eh, nästa nyhet, och det här har inte jag berättat någonting för er om. Nej. Tänk dig så här, i ditt huvud, din drömfortbildning. Mm. Fundera på vad det skulle kunna vara. Gå in i dig själv som typ religionslärare. Och så tänker du, nu sitter du och mediterar Och så tänker du så här, vad hade det varit? Och så tänker du så här, du helt plötsligt dyker upp en länkar i ditt twitterflöde Att du kan få åka till Vatikanen och studera liksom på något sätt katolicismen med påven. Är man bara hjärnan sprängs av coolhet. Okay? Mm. Och så tänker du in i att jag såg att här om att Skolverket arrangerar tillsammans med ESA Europeiska rymdorganet och rymdstyrelsen. Fortbildning för lärare i naturvetenskap och hur man undervisar om rymden. Tillsammans med de som åker till rymden. Karin, fattar du, det här är typ den coolaste drömfortbildningen som finns. Du, du, du älskar rymden andra ord? Ja. Vi ja. har kommit hit, hit i, vår, i vår vänskapsrelation. Det här är. Den häftigaste lärarfortbildningen jag någonsin ens sett skriva som. Men du säger så här då, då, då kan jag mm, hjälpa mm, dig så mm, här. Mm. Eftersom jag får ångest av rymden så tycker jag att du får platsen. Skolverket hör nu. jag får liksom så här. tycker att många ah, är så och rymden är stort och evigheten och så, det är jobbigt mm. tycker jag. Alltså det här med lärargrejen jag älskar det, men det är bara min plan B. Plan A är stenhårt flytta till mars. Jag är så, jag är så på... <laughs> <laughs> bara men alltså det här är bara så himla coolt ja. Så där tänker jag ja, Jag har åkt till vertikalen Vad glad blir att, att, att Skolverket och Rymdstyrelsen Och USA har en sån här grej Ja men det är jättehäftigt Och det, det är, är så väldigt och framförallt så, mm. så låter det ju helt vettigt eh, Apropå det vi ska prata om sen Med mm. skärpa projekt Att faktiskt man eh, kopplar in Om man nu ska undervisa mm. om rymden mm. Att man faktiskt kopplar in då eh, Industrin, att man in ja. Heter den så? ESA kan vi säga Typ NASA fast i Europa Ja Det, du var, det, det var den jag skulle ha från början <laughs> ja, ja, det är det om våra korta nyheter Det som händer just nu Nu ska vi prata om det som vi har valt att kalla skarpa projekt och egentligen som du antydde i början så är det kanske inte en speciellt skarp titel. Jag berättade här för en annan kollega lärare som sa att jag skulle inte säga skarpa projekt, jag skulle säga skarpa processer tycker jag bättre om. Alltså, man kan ifrågasätta vår ordet skarpa och projekt men egentligen kan man säga så här: när man gör saker kanske med IKT som grund som är på riktigt, det är det vi menar. Ja. När vi gör saker som är lite mer verkliga än kanske vanligt skolarbete. Precis, och, och eh, sen har jag ju lite körit med att säga att jag tycker att skolan är högst verklig, eh, vilket eh, är ju liksom sådär, men vi kan ju... Ja, men, men Jag fattar, det är ju verkligt på sitt sätt med liksom... Ja, vi, vi, vi förstår vad vi menar. Mm. Det finns ju någon som kallar någonting för på riktigt grejer, och det är väl det vi pratar om. Ja mm. men viktigt på riktigt är en grepp på Twitter. Ja. jag vet inte vart det kommer ifrån Jag gissar årsta skolan Men ja, jag tror att... någonstans kan vi liksom prata om det Och då tänker jag att det ska vi prata om Och mm. då har du i... ja, då har... Sen vi började med den här podden i november December någonting Så har du pratat om att här, vi borde göra någonting om Projektet Partili Stories Och vi har inte pratat om det, inte ens Utanför den här podden har vi pratat om det Nej, Faktisk. inte mer än att jag har sagt att jag vill att vi ska prata om det. Och varje mm. gång jag säger att jag vill att vi ska prata om Partil stories. Då brukar mm. Jacob säga, ja det kan vi göra. Och så gör vi inte det. Men Nej, nu men gör vi det. Nu gör vi det. Jag ska dra den korta historien. Det här började på Twitter. När en partil-kollega Ida, Asp Ida Aspen heter hon på Twitter, delade ett projekt. Hon var hon så här: hon är högstadielärare i engelska och spanska tror jag. 90% säker. Hur som helst, hon delade en länk till en blogg där hon hade lagt ut sina elevers anonyma noveller. De får fått skriva anonyma noveller, hon publicerade det på en blogg för att hon skulle få läsa dem anonymt och rösta fram sin favorit. Och hon var så här: kolla, kolla, kolla, jag har gjort värsta grejen. Och vi började diskutera några stycken. Då är vi kanske 4, 5, 6 stycken. Någon som jobbar centralt på utbildningsförvaltningen och så några från ett olika skolor. Som börjar vara så här, ja vad intressant, vad coolt, det kanske jag ska göra i min klass. Men vi borde inte göra det här tillsammans, man kan läsa varandras. Och då i och med att vi är en ganska liten kommun. Då tänker jag att så här ja ah, men det är klart att alla elever i Partille borde vara med och skriva där. Det är klart att alla borde läsa varandras. Och så gör vi liksom en skrivtävling i Partille. Och nu tre år senare så är det ett projekt med stöd av skapande skola i miljonklassen. Där vi kopplar in författare. Så varje klass som anmäler sig får... Eh, vad gör vi i tema? Eh, så. Och i år har vi haft fantasy. Och då eh, så fort man anmäler sig som lärare. Så får man eh, ett eller två författarbesök. Av riktiga fantasyförfattare som kommer ut och berättar om hur man skriver. Liksom så. Och sen så har man en process där man liksom skriver inom klassen. Och man röstar fram. Och det, det gör man lite som man själv vill. Och vi har valt att lägga det så man får utforma det rätt mycket själv. Och så kvar finns det en finalist per klass. Och i år har vi tror jag 84 finalister. Och då... Eh, lägger vi ut dem på vår hemsida Så får folk i hela Sverige rösta Det är mest från partiet För det är elever som röstar själva De åker ner till det lokala köpcentret Och står liksom utanför affärer och bara Hej, kolla in, min skolarbete rösta på mig och Först kan man tänka att det är fusk Men sen inser man att det här är ju kid som Står utanför ICA och pluggar sitt skolarbete Hej, du läste den här texten mm. Det är oh, askort. Och i år har vi gjort en nyhet Vi har också kopplat på expertjuris så vi har haft en expertjury i båden, en expertjury i hur det Skapaskolan ske, skapa skolan heter den. och så en i Istanbul eh, som har varit eh, elever. Jämnåriga elever som har fått läsa igenom och som har fått utse liksom, lite som i Melodifestivalen, mm. som har fått dela ut hälften av poängen. Liksom, för mm. att det ska kännas som att så här, det är på riktigt. Mm. Och sen har vi spelat in filmen där de har varit med och annonserat vinnaren. Så mm. kan du fatta den stämningen i det klassrummet när man får veta att det är så att du skriver Batteles bästa liksom, text. Och det är så att det är en hel skolklass i Ystad som vet vad du heter och som har läst din text och som kan förklara att det här är asgrymt därför att du skriver så himla verkligt och det är så himla spännande och vill inte bara läsa mer. Mm. Fattar det, den skrivprocessen, fattar mm. den inputen man får. Mm. Och kvar har vi en bank av 84 asbra texter mm. som man kan använda i sin undervisning för att visa på att kolla här på liksom nivå Det här är en, en bra nivå, det är hit vi mm. ska komma, det här är det här vi vill vara. Mm. Precis det vi har elever som känner att de gör bäst i papper på att skriva texter. Och det har vi en massa elever som tycker att de gör bäst i papper på handboll, gör bäst i papper på, på att, att spela fjol eller så. För liksom, där har man en process där man får känna att man lyckas. Men inom typiska skolgrejer det har man inte riktigt det. Nej, men, men, men vad händer om, men med de elever som mm. eh, om man tänker att. Mm att eh, Alla elever skickas ju inte Men, man, men det som blir mm. femman mm. Man är glad ändå Nej, men Jag tror så här att liksom på något sätt Bara det av att de andra i klassen läser din text Och så får man naturligtvis koppla på det med processen att lära elever hur Hur man ger bra kommentarer och bra feedback Gör att mm. man får någonting som betyder någonting tillbaka mm. Det är inte det att eleverna inte tycker att När jag kommenterar saker så betyder det någonting Men det är någonting otroligt Mycket mer värdefullt när De andra i klassen mm. Säger att det här är bra därför att det här och det här. Mm. Men, men då gäller det för Pertilä så att om man vill skapa till exempel Gothenburg stories. Sen, om man vill skapa en sån grej själv så är det, det lägger ut allt material som vi själva tar fram. Så, mm. För att det ska vara lätt att liksom, kopiera och härma och så. Mm. Och det krävs inte särskilt mycket. Kul. Mm. Jättehäftigt. Och det, det ger resultat, säger jag. Mm, mm. -hmm. mm. Apropå det här med skarpa projekt och så, så mm. eh, tog jag ett snack med Helena Kvanchell. Ja. Jag tog ett snack med henne lite för att få hennes perspektiv på det här med skarpa IKT-projekt. Jag tänker ja. att vi ska lyssna lite på det. Och du är ju eh, Helena Kvanchell, lärare på Björknässkolan i Nacka, eller hur? Precis, precis, Och du har, precis som jag har varit med i den där guldäppets cirkusen, så har du jobbat lite med IKT. Och, så det här med IT och skarpa projekt med IKT, det är en grej som du har koll på, eller Ja, så alltså, då tycker jag ju inte att IT ska vara projekt. Nej, men Jag det. tycker jag att det ska vara mer överallt, liksom. mm, mm -hmm. Jag tror att man är lite men är lite farligt ute om man, om man ser IT som ett projekt. Mm, mm -hmm. I, viss, I viss mån... Så, så måste man ju förstås liksom, kanske i början av sin IT-skolan i skolan, som lärare-karriär eh, mm. jobba på det sättet att man försöker liksom tvinga in i projekt. Men tanken är ju att det bara ska vara vägen till målet mot liksom ökad måluppfyllelse eller fördjupad ja. kunskapsbildning. Så. Ja. Jo, men det, det finns en poäng. Det låter smart det du säger. Det är att liksom, något sätt, projektformen har ju i sin ram en ganska konstlad natur, eller hur? Alltså det är inte mm. riktigt så här, det är inte bestående Och ofta kan jag tänka att de projekten i skolan Kanske kommer från lärarna snarare än eleverna och det blir ett sidospår från den vanliga undervisningen Som man sedan avvecklar på något sätt ja, och det är ju det farliga Att det skulle vara ett ja. sidospår Ja, och det kan jag tänka mig alltså det, det, ja, det är något att se upp för så, så Det här med Skärpe projekt Och det tror jag att jag och Karin egentligen är lite överens om att här, Det är lite konstigt att ens ha det som tema För att det, det, det handlar inte riktigt om det men om man tänker sig de här långa processerna då, som inte är projekt utan liksom vägen till målet som du säger. Hur mm. kan man använda it i det? Har du några exempel på det? Ja, alltså när jag började jag fick min första en-till-en-klass 2009 mm. eh, var sin dator till varje. Var roligt, det var samma år som jag började. <laughs> ja, eh, och, och så och då har vi ju testat och då tvingade jag mig själv att testa och testa och testa och då gjorde jag ju så att för varje kapitel i matten eller för varje Mm. moment i och NO ämnena så, så såg jag till att vi tränade oss i något eh, liksom, digitalt verktyg, om mm. det var ett mm. program på datorn eller om det var någon webbresurs eller någonting mm. eh, för att få in det där naturligt så småningom efter ett tag så gick mm. det naturligt, att jag tänkte att det blir mer så att nu tittar vi ju tillsammans, jag och eleverna, på på läroplanens kunskapskrav och mm. förmågor. Och, och de är ju väl medvetna om att, att de ska bedömas- enligt de här vad det är nu, 13 meningarna i varje ämne NO ämnen i eh, kunskapskraven jag jobbar ja, på det. högstadiet. Det, och, och så tänker vi tillsammans runt- hur, hur ska vi nu kunna träna oss i det här på bästa sätt- och hur ska, vi kunna, eh, mm. Mm. Ja, hur ska jag kunna bedöma i det? Och när det då står till exempel- eleven ska kunna samtala om och det diskussionen mm. ska breddas och fördjupas och sådär. Då faller det väldigt naturligt för mina elever att säga här, ja men då spelar vi in några radioprogram då. Mm. Mm -hmm. Så att jag tänker att det ska vara ett, ett verktyg som alla andra. Ett verktyg som grupparbete, par, diskussion, mm. vad har man mer förverkt, Allt det där, hur man möblerar i klassrum, det ska bara falla sig naturligt. Det, det låter jättesmart och jag tänker tillbaka till liksom den här nästan uttjattade referensen med så pennor och datorer och koppling där. Alltså ja. Man vill ju ha en mängd olika alternativ att välja på och man vill mm. ju ha den diskussionen liksom tillsammans. Det är ju himla tråkigt om man bara, vi är en VH-penna-skola. Ja, <laughs> jag, jag har raljerat över det där någon ja. gång för nu mm. känns det som länge sedan men det var mm. väl ett par år sedan om mm. mm. ja, men nu är det ju ändå... Jag tror att jag skrev det 2013 kanske. Nu är det ändå 2013, mm. tänker för, vad är det? IT ska väl inte vara eh, någon egen vinning utan det ska bara vara liksom, mm. Mm. vägen till målet. Och, och där tror jag jag drog in någonting. så här. Det finns inga pris för, mm. för den läraren som har på ett förtjänstfullt sätt använt stolar och bord i undervisningen. Däremot så <laughs> finns det massa sådana här eh, den, ja, det, ja, mm. Jätteroligt förstås att vara med Jätteroligt. Mm. Mm. Det ska vi inte säga något om Men det finns massa mm. priser för, för lärare som, som sysslar med it i skolan mm. Som om det vore något som bara Några skulle göra Ja, nej, det är sant faktiskt Det är lite märkligt att det, det är så mm. Mm. Och, och, och det, alltså, På ett sätt Förstår jag grejen med att främja det Men det hindrar ju lite grann Den utvecklingen till att det ska bli en del Av allting annat Ja. Det är det ena. Och sen tycker jag det här med att IT inte ska vara ett egen värde. Jag tänker att det kanske måste vara det i början. Ja. Det, eller så. Visst. Och, och man brukar. Mm. Man har ju börjat prata om en nationell IT-strategi för skolan nu. Mm. Vad tänker du om det? Ja, att det tycker jag. Jag inser också att det mm. måste nog till det. Mm. Mm. Men egentligen så handlar det ju inte om det. Utan alltså, vi skulle ju ha en strategi för skolan i Sverige. Ja. Ska vi räcka bra? Och någonsin tänker jag att den strategin är inte för alltså lärare som dig och med i vårt klassrum. Utan jag tänker att det handlar om att så här att reda ut vem som ska finansiera stora teknikinvesteringar eller att, att mm. politiker måste prioritera det eller att organisationer måste prioritera det. Jag, det tänker jag ofta förstår på att, att den behövs. Ja, men, jag, men... jag tänker på att här, i Sverige har vi fortfarande 40 kommuner som inte ens har någon plan på större it-investeringar. Mm. Fattar inte om eleverna är ett körda. Liksom. Mm. <laughs> <Om man ska laughs> tänka. För, precis, för klassöverbryggande... Ja perspektiv så behövs försmått ja. förmodligen denna plan. Mm, mm. Men det, det känns lite larvigt för då, då borde vi ha en plan, för, skulle vi ha nationella strategier för väldigt många saker. Ja, nu är det som <laughs> ja. Fyrsmäst, det var intressant att prata med dig. Eh, tack för att du var med i Skolsverige. Du är vår första gäst. Vad roligt. Tack så mycket. Roligt att vi har haft vår första gäst. Mm. Men jag tänkte på en annan sak. Såg du vad i söndags? Jag såg lite grann av det. Jag såg hade det på i bakgrunden och jag tror jag vet vad du för Ja, det eh, handlar ju om. Eh, IS och, och andra sådana. Här... Alltså mm. ah, ja, och det var väl några politiker och det var något sånt. där. Skit i det. Mm. Det var inte det som var intressant utan mm. det som var, eller det var det säkert. I det här så, så kom någonting som plötsligt blev väldigt intressant för skolan att diskutera. Och Vi har varit ja, inne ja. på det innan det nämndes att man börjar prata om vikten av källkritik i dagens. Eh, I agenda det handlar det ju om just eh, hur. Eh, hur, hur filtrerat ditt, eh, Din information finns Det finns, finns ett på begrepp för ditt... det, det kallas för filterbubblor Ja just det, det är, det är en fråga om teknik och det är en fråga om användning Ja och jag tror att, att när, man, när det blir mm. käll, eh, Det här att jobba med källkritik Det är ett begrepp som man gärna slänger sig med Och när man ska jobba med internet Ska man jobba med källkritik det, Vi pratar mm. mycket mm. om det Så och då, då, då är det lätt att man hamnar i det här i, i det här agenda eh, mm. inslaget var ju många det här kan vi använda och prata om i veckan nu mm. och mm. för mig blir det ju så sådär att ja, det ska vi ju prata om nu, mm. men vi ska prata om det hela tiden jämt, jämt, jämt ja, det är ja. ju inget, alltså det här med projektform, mm. källkritik är väl kanske inte riktigt eh, där vi ska det är lite det som Helena inne är också på något sätt att så här, man, man kommer in i Vissa saker som inte riktigt passar sig för projekt. För att det är liksom bara på något sätt. Målet är något större än själva mm. projektet. Många som kanske har en längre resa kvar när det kommer till källkritik. De har det som någon sorts temadag någon gång då och då. Mm. Och då pratar man om gammal information. Man pratar om liksom läsa tidningar. Man pratar om så här, reklam och sådana grejer. När, ja. när den källkritiken man behöver. Jag, jag kom ihåg för några år sedan så visade jag en bild för mina elever. Som var... Någon som hade letat upp en bild om någon historia om en av de här skådespelarna i Harry Potter-filmerna. Mm. Hon som spelar Luna Lovegood, mm. Och då fanns en historia om att hon skulle ha haft någon sorts ätstörning och skrivit till J.K. Rowling som var hennes stora idol från den här Skari Potter böckerna mm. Och hon har fått svar tillbaka och de har diskuterat och så det landat med att hon blev erbjuden den här rollen om hon blev frisk. Och så var det en motivation mm -hmm. för att hon skulle bli det. Och, så. och det var liksom tiotusentals likes och massa delar. Det var en vän i Georgien som delade sig över hela världen. Och då liksom på något sätt eh, tänkte jag säger åh vilken bra historia. Mm. Och sen gick jag in i kommentarerna och det var bara så här, fek fek fek Och då började jag tänka så här, hur kan jag veta om det här stämmer? Mm. Så då tog jag med den bilden och visade för mina elever och berättade den här historien. Och de var jättemedryckta precis som jag var. Mm. Och sen började vi visa de kommentarerna och visade att jag kollade, här är många som säger att det är falskt, hur kan vi mm. veta det? Mm. Och där behöver man komma in på källkritik på ett sätt som betyder mycket mer banalt, men som också är otroligt mycket mer elevare. Mm. Och det är då jag tänker att det blir ett skarpt projekt. Det är då jag tänker att det blir någonting som bara är igenom liksom så. Ja men precis. Och, och där, alltså, mm. jag kunde knyta ihop det där idag när vi pratar, för att det mm. har ju haft. Vi har på riktigt haft. Vi pratar, alltså vi har pratat i, i, i religionen har vi läser sysslar vi just nu med islam mm. och sen så kom ju den här uppdraggranskningen, uppdaggranskningen kom ju på tv veckan om den här is Eh, soldaten eller ja, IS, killen från Göteborg mm. som ska strida för IS och som Jaha. har varit och stridit ja. för IS eh, väldigt fruktansvärt vidrigt program och väldigt mm. svårt att ta till sig och jag ska inte gå in mer på det men vi, ja. vi pratade om det mm. och, och landar i lite det här just när det handlar om alltså islam handlar det också om mycket av islam handlar ju om att man det handlar om tolkningar mm, att man ska mm, tolka mm, koranen och man ska tolka mm. olika fatvor och hur gör vi här och mm. hur, hur ska vi liksom praktiskt kunna leva nu när vi har flyttat till Sverige och sådär mm, ja, eh, och då gäller det ju att kunna faktiskt göra de tolkningarna, de avvägningarna och välja rätt källor ja. för att kunna praktisera sin religion vilket är eh, en spännande grej, men å andra mm. sidan mm. så är det ju faktiskt så att eh, Eh, då, när du ska prata om islam mm. eh, Och du ska liksom studera islam Och mm. säga vad det här är islam Då mm. kräver ju det också Ett ganska det, om samma det, förståelse. Ja, det, det är, är precis det. samma ja. Ja. Så att, eh, det, det är någonting som, som, som, som kom in i Och mm. då kunde vi titta på Agenda och koppla agenda Till och ta granskning och koppla det Vidare, det blev liksom en sån här trippel effekt. Tänker jag tänka Apropå det med källkritik, jag såg en Det är lite ett sidospår men jag såg en fantastisk grej på internet som har sprida sig. Det kommer från början från någon som heter Åsa Kronqvist. Hon mm. har gjort en liksom enkel grafik med typ fem, sex tipsar för vuxna. Liksom, här är källkritik för vuxna. Mm. Tänk på det här innan du delar vidare skit på Facebook. Liksom. Mm. Och den tipsen den finns i Twitterflöden och Facebookflöden. Ja, jag kan söker, kan... lägger den på ja, men gör det. Så kan man gå in och kolla där och lägga en länk till eh, det här. och så mm. som sagt Tumme upp för Åsa. Det kan ganska bra det händer, tänker jag. Ja, absolut veckans applåd. Den har satt i den grejen. Ja, jag max. gillar den så jättemycket. Ja. Men du, jag tänker för att vi ska kunna avrunda det här nu mm. eh, och liksom knyta ihop säcken som jag brukar säga när vi ska göra det. Eh, ja. Så, så eh, det här med skarpa projekt, vi kanske kan enas om att just skarpa projekt kanske inte var ett jättebra bra titel. Men, men ändå, eh, för att någonstans så, så, som svensklärare jag är så du visade mig en film förut Som du ska få berätta om mm. Ett litet Youtube-klipp, det var ju egentligen reklam mm. Men som egentligen Landar i Karin Borgers dikt det, det är liksom Vägen som är värt Intressant, det här måste du verkligen förankra För jag har pinsamt dålig koll på Karin Borg Men så här, klippet jag visade Det är Martin Scorsese som pratade om Det med skapande kan man säga Och han, han utgår från att såhär att följa sina drömmar Och förverkliga sina drömmar har ett otroligt lågt inspirationsvärde. För att, att följa sina drömmar. Och drömmar är något passivt som vi gör när vi sover. Och det funkar inte alls när man ska liksom på något sätt. Ge sig in i den processen som är att Möta sina motgångar och sina medgångar. Och liksom på något sätt aktivt jobba med det. Det är något helt annat. Och jag tycker det var ett väldigt intressant eh, filmklipp. Dels för att det låter otroligt smart. Alltså. Jag har sett det ett par gånger och jag blir bara mer och mer hänfört. Men framförallt så tänker jag att så här. I skolan, i normaltillståndet när vi undervisar de saker, då kommer jag in och bara, nu ska vi göra det här. Idag är det en matspelkning. Idag ska vi prata om bajs. Och barnen bara, ja, okej, okay, intressant. Och så gör vi det. Det är så det är på min skola. Och, och då tänker jag, att apropå att du pratar om så, agenda och IS. Jag pratar om bajs. Men, men, e, så här, och, och det kan bli jättebra undervisning. Men det är så vanligt att det kommer från oss. Och då tänker jag att så här, där har vi en resa att göra. Och jag tänker att skillnaden mellan skarpa projekt och de vanliga när vi gör i skolan mm. det är att liksom vi går ut efter elevernas egna intressen och i förlängningen drömmar och så men här kommer Martin ska du säga så jag har gått ett steg längre och säger så följa folks drömmar utan jobba aktivt med den processen istället mm. om folk säger så jag vill bli dansare och advokat, mm. då kan man inte se det som en dröm för något passivt som gör när jag sover hur blir man dansare, hur blir man advokat vad jobbar man med där mm. och här är det folk som jobbar med yrkesval men det kan lika gärna vara att jag vill bli bäst i världen på att DJa liksom. mm. Ja men hur blir det med det då? Det är en jätteaktiv process. som man mm. inte bara kan, det är så oinspirerande att bara prata om drömmar. Mm. Och jag tänker att det finns någonting i det. Ja. Det... Nu tillbaka till Karin Vad har det. Ja men Karin Boyer sa ju, visst finns det mål och mening med vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Åh, Åh. säg det en gång till, säg det en till. Visst finns det mål och mening med vår färd, men det är vägen som är mötan värd. Ja, oh, fantastiskt. Ja. Det sammanfattar ju liksom på något sätt hela den grejen med varför vi behöver ha det här. Alltså mm. Man pratar om att skolan förändras med IKT. Det är inte tekniken utan det är att undervisningen förändras. Och det är lite det vi landar, att vi ska komma till de här skarpa processerna. Det kanske inte ska vara projekt som sådant. Utan det, men de är liksom på något sätt det förändrar det lärandet som är lite bättre. Mm. På det sättet som Karin Boyle beskriver och på det sättet som Martin Scorsese beskrivet. Fantastiskt. Jag har inget mer att säga om det nu. Utan egentligen så är det så här att nu är det dags att lämna över till de som faktiskt tänker bättre än oss. Ja, bättre än ju också egentligen. Ja, nästa generation. Ett smart drag från Skolverkets sida. Barn har höga krav på sig idag tack vare Skolverket. För att nå det högsta betyget A krävs A på allt i ämnesmatriserna. Om du har en liten förmåga som ligger på till exempel C-nivå sänks hela betyget. Stress, mindre sömn och mindre fritid är några konsekvenser som barn får gå igenom idag. Är det rätt att utsätta barn för det i så ung ålder? Enligt mig är vårt skolsystem helt mest upp. Hur mycket du ens sliter och jobbar kan en enda svaghet sänka ditt betyg. Dina slutbetyg från grundskolan är inte de viktigaste, men de spelar roll. Intagningspoängen till gymnasierna blir högre och högre. Läxorna blir fler och fler. Helgerna blir inte längre de sköna lediga stunderna, utan de blir som en extra lång skoldag gånger två. Kanske har lärarna också blivit stressade- med att hinna med allting som ingår i det centrala innehållet. Att de nu för din har blivit så smarta att istället för att ta små prov så kör de på stora inlämningar istället. För vem gillar inte det? Flera sidor fyllda med fakta, argument och konsekvenser i flera led. Många sena nätter och långa dagar. Allt för att få ner den perfekta informationen som matchar matriserna. Hela tanken med att ha betyg från sexan förstår man inte på. Om du nu får höga betyg i sexan så kommer de att sjunka mycket när du kommer till sjuan då det är helt andra krav och matriser. Såklart är det inte konstigt att känna sig lite sämre om man går från ett A till ett D eller ett C. Det har även visats att det inte har blivit bättre. För det som inte presterar särskilt bra, vilket var tanken med betygen. Peppade, nyfikna, studiemotiverade och sugna på att plugga. Tänkte nog de personer som skapade betygssystemet åt eleverna. Jag tror att det blir tvärtom. Stressade, men även att många känner att de inte har något lust att ens försöka om de inte kan. För de vet att betygen inte kommer att bli bra. Hur folk sedan tänker när de vill införa betyg i firan, har jag ingen aning om. Men visst, skapa stress igen hos nioåringar som säkert förstår alla ord i matriserna. Varför inte? Låt mig ge er ett exempel. Vi tar idrott. Tänk om en elev är asbra på redskapsgymnastik och för idrott, Men så kommer dagen då det är dags för orientering. Tyvärr kan elevens kunskaper om andra grenar inom idrotten inte hjälpa till när eleven just ut för att stämpla papper. Om det nu skulle vara att eleven springer fel, inte läser av kartan rätt och missar alla poängen då är det så att på grund av betygssystemet som säger Elever med god säkerhet orienterar sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Klarar eleven inte av det, sänks betyget. Det spelar alltså ingen roll om du är Slatan eller Carolina Klyft. Hur bra du än är på något annat. Kan du inte orientera så kan ditt idrottsbetyg vara kört. Att ungdomar inte borde klaga över skolan det håller jag helt med om. Det gäller att ha en tidsplan, förstår ni? Jo, men det kanske hade fungerat om dygnet bestod av 121 timmar. Det var 2011 som den nya läroplanen och ett nytt betygssystem i Sverige infördes. Istället för betyg mellan IG och MVG infördes det betyg från F till A, då F innebär att man är underkänd och A är det högsta. Det går däremot inte att jämföra ett A med ett MVG, då det är mycket svårt att nå ett A. Tidigare krävdes det inte analys- och resonemangsförmåga för G som det idag krävs för E. Tack Skolverket för att ni gör mitt och alla andra elever i skolors liv mycket lättare. Om ni ursäktar måste jag gå och fortsätta plugga.